Man har ju knappt märkt henne. Kanske inte så konstigt då. Vadå? Ingenting. Kom, vi måste hitta henne. Titta här. Hon har tappat en godisbit. Här också. Vi behöver bara följa godiset. Mm, gott förresten. De följde spåret tills det tog slut. Då hörde de Lilltrulsas skratt och tittade upp. Där satt hon. Uppflugen på taket till ett högt torn på trollborgen- med trollboken i knät. Ni kan inte ta mig. Ni inte ta mig. Kom ni lilltrulsa. Jag har ingen lust. Snälla. Kom inte närmare då för jag dig. Vill du bli en groda eller en snigel kanske? Nej, nej, nej. Säg bara vad du vill. Gå och hämta de andra först. Fisen sa åt lollan att gå och hämta de andra under tiden försökte fisen lirka med lilltrulsa. Han sa att han också visste hur det kändes att vara lite utanför. Nu tycker jag ju inte att man kan jämföra Fisen med Lilltrulsa, för vi har ju alltid varit snälla mot Fisen. Ja, åtminstone har vi lagt märke till honom, och Lilltrulsas problem var ju just att ingen märkte henne. I alla fall fungerade inte, för Lilltrulsa satt fortfarande kvar på tornet när de andra kom. Hemliga gruppen upptäckte ju genast att de hade haft fel när de trodde att det var Fisen som hade tagit trollgrejerna, så de var tvungna att be förlåtelse. De ville att han skulle lösa situationen. Nämligen genom att... Ja, vad tror ni? Brixis! Prata med mig förstås. I örat. Morotsöra? Är du där? Jaha, okej, okay, bra. Får jag prata? Får jag prata? Hoppsan handlar visst på... Men men vad sa han? Han sa att jag fick fria händer. Så fort det blir svårigheter längtar de efter mig. Men det är ju fullkomligt naturligt... Hade jag varit där så hade inget av det här hänt. Jag hade aldrig lämnat boken och drycken och obevakade och sådär. Slarvigt säger jag bara. Slarvigt! Det Lilltrullsar ville var att de andra skulle lyda henne. För annars skulle hon förtrolla dem på ännu värre sätt. Kom ni med på att lyda mig? Kom ner nu lilla gumman. Lova ni att lyda mig? Du som alltid har varit så liten... Säg det en gång till så får jag tillbaka till nyckelpiga. Men vad är det som har hänt? Ni glömde henne och fastade undan henne och räknade inte med henne. Men fysen, försvarar du henne? Sluta tramsa med henne nu. Trollen? Ja, de stod bara och var förvånade över ett lilla Lilltrulsa överhuvudtaget hade kunnat hitta på en sån här sak. Men lyda henne, det hade de ingen lust med. Och så skyll själva då. Klanker i banker i bytta och ben. Höj oj, oj så blir det en sten. Blir sten! Sten! Så hade Lilltrulsa förvandlat alla till sten. Ja, alla utom fisen. För han gömde sig bakom en... Ja, just precis. En sten. Sen tittade han försiktigt fram. Där kan de allt stå. Nu kan du göra vad du vill. Just det. Jag kan förvandla alla dumma till sten och alla saker till guld. Men vad ska Vad Vara rik. Men vem ska du prata med? Och vad ska du göra med allt guldet som ingen kan se? Ja... Äm, det... Äm, Snart kan äm, du inte trolla mer. Jag kan trolla hur mycket jag vill. Den där trolldricken, den håller bara i sig i några timmar. Sen måste man dricka mer. Oj då... Och all vår trolldrick fanns i den där flaskan. Så du inte får tillbaka dem så kommer de vara sten för alltid. Vad ensam du kommer bli. Men jag vill inte vara ensam. Kom ner och trolla tillbaka dem då. Jag hjälper dig. Liltrull ska ner till fisen så att de tillsammans kunde leta reda på rätt trollformel för att trolla tillbaka allt till det vanliga igen. Nu är det bråttom. Vi behöver en trollformel som tar tillbaka allt som du har trollat. Äh, äh, här, reversera all tidigare utförd trolldom Vad sa du? Det står här, här, fort Hokus eh, pokus, vått och tott, all min trolldom trollas bort Men inget hände, det var redan för sent Trollrycken hade slutat verka Nu skulle trollen och hemliga gruppen vara sen för alltid Både Lilltrulls och Fisen började gråta Men sen samlade fisen ihop sig. Han undersökte flaskan noga. Och där, längst nere på botten, glänste en liten, liten droppe trolldryck som hade blivit kvar. Tror du att det lilla räcker? Till en enda trolldom kanske. Där! och Håll tummarna nu! Hokus pokus, vatt och torrt. All din trolldom trollas bort! Och puff! Så trollades alla tillbaka till troll och djur. Mamma! Min lilla lilla flicka. Förlåt, förlåt, jag skulle aldrig ha gjort så där. Fisen har rätt. Vi har varit lite slarviga med dig. Lilla trollse. Jag har inte fattat att du har blivit stor. Ja, det var dumt det, det gjorde, men vi var ju också lite dumma. jag tänk bara när vi glömde dig hemma en gång när vi skulle ut och plocka svamp. Det, det, det, hurra! Jag kan prata igen och jag springer fram längs länges. Böllen! Åh, kageln! Skönt att vara stor igen, va? Ja, den har liksom lite svårt att uttrycka mig. Ja, ja och jag behöver inte vara en glad och dum äckorre längre. Vad sa du? Ingenting. Tror du att det var så roligt att vara sur och misstänksam då? Så, så. Allting har ju löst sig. Ja, ska vi gå in och äta nu då? Nu har vi ju både mig och Fysens mat. Ja! Ja, slutet gott, Allting gott. Trollefesten kunde fortsätta. Och det gjorde den med besked. Jag hörde musiken på långt avstånd. Jo, för jag kom ju hoppande på väg från mitt föredrag. Det där jag hade hållit i en annan skog om hur man skrev bort trollkarlar. Årotsöra, jag tyckte väl att var du? Trevligt att se dig här. Ja, vi har saknat dig. Hur hade haft det, lille vän? Fantastiskt. Alla älskade mig. Eller? Ja. Det gick kanske inte så jättebra. Jag kom av mig. Visste inte vad jag skulle säga. Jag önskar nästan att du hade varit där. Och idag? Ja. Det kanske inte är så bra som jag trodde. Jo, det du visste. Och tack för all hjälp. Ja, utan dig hade vi inte lyckats lösa det här. Va? De menar när har pratat med dig i örat. Va? Jo, men du vet. ni jag hörde din röst i örat och du sa åt mig vad jag skulle göra. Jaha. Ja, ja jaha. Jag sa det. Ja det var ju enkelt för mig Åh morotsöra Du är fantastisk Åh oh, vad jag blev glad åt att träffa Fiser och mina gamla vänner där i bortom skogen De är hemtrevliga på något sätt Ja och då berättade de allt alltihop för mig Och nu har jag berättat det för er Sen följde jag med in på trollens fest Och dansade till deras gungande trollmusik